Asme în limba română. Muzicanții din Bremen. A fost odată un om care avea un măgar. Stăpânul nu mai era mulțumit de el, deoarece măgarul îmbătrânea și nu mai era bun de nicio treabă. Ce animal inutil! Nu mai poți să ridici prea multe greutăți sau să mergi cum trebuie. Stăpâne, am putere să ridic patru saci Dar tu mă încarci cu opt saci La ce te aștepți de la mine? Fac tot ce-mi stă în putință 1. Nu mai ești bun de muncă și 2. Ridici tonul la mine Mâine o să te vând la piață și o să-mi cumpăr alt măgar Piei din ochii mei Mai târziu, după amiaza aceea, măgarul să în grajd și vorbea singur despre soarta lui ce stăpân nerecunoscător am! I-am fost credincios și am muncit din greu! Iar acum vrea să mă vândă la piață? Nici nu știu ce o să se întâmple cu mine acolo! Tocmai atunci sosi poșta! Fu plăcut surprins să vadă că scrisoarea avea scris pe ea numele său! De curiozitate, măgarul deschise scrisoarea! Wow! Știam eu că într-o bună zi o să am ocazia să-mi demonstrez adevăratul talent Sunt cel mai bun muzicant din oraș Bunicul meu avea dreptate M-am născut să fiu un star O să plec la Bremen chiar acum Dar ce o să fac singur? Îmi trebuie o formație mm, Trebuie să găsesc niște mari talente Magarul își luă cu el ceva de mâncare și, porni la drum spre Bremen fără să mai piardă vremea. Tocmai trecea pe lângă o casă, când auzi pe cineva strigând cât putea de tare. Nu ești bun de nimic! Azi mai dezamăgit foarte tare! Toți prietenii mei au râs de mine numai din cauza ta! Stăpâne, am făcut tot ce am putut! Nu-i adevărat! Acceptă faptul că ai îmbătrânit și nu mai poți face nimic cum trebuie! Îmi vine să te umor! Nici măcar o singură captură astăzi Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în ani de zile Stăpânul câinelui e început să în pată Câinele fugii să-și salveze viața atunci când ieși din casă Își văzut stăpânul cum închide ușa în urma lui Se pare că ai avut o zi grea, nu? Da, unele zile sunt mai proaste Sunt sigur că mâine o să fie mai bine Așa este, trebuie să fii mereu pozitiv Fii atent aici eu mă duc la Bremen! Vino și tu cu mine! Cred că asta o să-ți schimbe viața pentru totdeauna! Wow! Abia așteptam să apară o ocazie ca asta! Știu să când la tobe! E grozav! Poți să faci parte din informația mea! Sigur, spuse câinele și plecă împreună cu măgarul. Amândoi își începură călătoria spre Bremen. Nu merse prea mult când auziră pe cineva plângând în hohote. Să mă fac acum Unde o să mă duc acum Măgarul și câinele Nu se putură abține Și se duseră direct la pisică Ce s-a întâmplat, micuțu? De ce plângi? Ce te nemulțumește? Putem să te ajutăm cu ceva? Era o vreme când eram recompensată În fiecare zi Știți? În fiecare zi Dar acum? Acum ce s-a întâmplat? Era o vreme când stăpâna mea mă iubea ca pe ochii din cap Dar acum... Acum ce s-a întâmplat? Stăpâna mea vrea să mă unege în râu De ce? Da, de ce? Erau sute de șobolani Iar eu puteam să-i prin pe toți Știți, pe toți Dar în ultimii ani, știți, șobolanii au devenit mai deștepți Eu mă duc în stânga și ei se duc în dreapta Eu la dreapta ei la stânga eu sus și ei jos. Ei sus și eu jos. <sus> În ultimele câteva luni n-am mai prins niciun șobolan, nici măcar un pui. Iar asta nu e din cauza vârstei tale, nu? Firește că nu. Ghearele mele sunt un pic mai firave, dar eu sunt foarte puternică, vedeți? <sus> Desigur. Și ce ai de gând să faci acum? Păi, nu știu... Hei, fie atentă aici! Cred că asta o să-ți schimbe viața pentru totdeauna! Pisica se gândi timp îndelungat. Dar mi-e frică de câinele ăsta. Nu te îngrijora! nu o să-ți facă rău! Am eu grijă de tine! Am încredere în tine! Se înveseliră toți trei și o porniră la drum către Bremen. Deodată auziră o voce... Auzi și tu asta? Da! Cineva cântă! Acolo! Cocoșul e cel care cântă! Aș vrea să facă și el parte din formația noastră! Toți trei se duseră spre Cocoș! Voiau să îi propună acestuia să se alăture formației și să meargă împreună cu ei la Bremen. Când știi că e ultima zi, să cânti sau să spui mai bine ar fi! Când știi că e ultima zi! Hei, prietene! Cânți atât de bine! N-ai vrea să... Aș vrea să aud aceste cuvinte de la stăpânul meu Dar vai, mai degrabă mă face supă decât să se întâmple asta E ultima mea dorință să cânt cât pot de mult până la ultima mea suflare Din cauza asta cânt Fii atent aici! Cred că asta o să-ți schimbe viața pentru totdeauna Serios? Credeți că pot să fac ceva? De ce nu? Doar noi, iar tu o să fii vocalistul nostru Ce spuneți, prieteni? Da... Da! Grozav, sunt gata! Să mergem! Cu acordul tuturor, grupul vesel porni către Bremen cântând împreună. Noi mergem la Bremen! La Bremen. Suntem muzicani, din Bremen! Merseră la toți patru câțiva kilometri buni, dar se lăsă noaptea și li se făcu frică văzând că nu e nicio vietate în jurul lor. Și din când în când erau bântuiți de sunete ciudate. Curând văzură o luminiță la o casă și se hotărâră să meargă într-acolo. Sunt destul de sigur că trebuie să fie casă cuiva. Am putea să petrecem noaptea acolo și să ne reluăm călătoria mâine dimineață. Întunericul ăsta e înfricoșător! Ar fi bine să ajungem repede! Ajunseră într-un final la căsuță și începură să se uite în jur. Magarul fiind cel mai înalt dintre toți, se duse direct la fereastră ca să trage cu ochiul înăuntru. Vezi ceva de mâncare pentru noi? Ce vezi, prietene? Suntem în siguranță acolo? De ce ți atât de mult? După ce se uită prin toată camera, măgarul explică. Wow! Peste ce loc am dat! O masă, plină cu mâncare delicioasă și băuturi O mulțime de bani, o mulțime de bijuterii și pietre prețioase Ce priveliște! Am putea face ceva să primim și noi puțină mâncare? Îmi e foarte, foarte foame! Noi o să fim muzicanții din Bremen Sunt sigură că o să ne invite înăuntru cu brațele deschise De unde să știe că noi suntem mari muzicanți? N-ar trebui să cântăm un cântec? E o idee grozavă! Haideți să cântăm cel mai bun cântec al nostru și o să ne cheme imediat înăuntru! Așa că măgarul își luă poziția așezându-se lângă fereastră. Peste el se așează câinele. Peste câine se cocoță pisica. Și deasupra pisicii se puse din zbor cocoșul. Odată ce măgarul dădu tonul, toți patru începură să cânte, fiecare cum putea mai bine. Măgarul mergea câinele lătra, pisica mie una și cocoșul cânta cu Cântau atât de tare, încât geamul îi se sparte. Trebuie să fiu fantomă! Ți-am spus că locul ăsta e bântuit! Fugiți, fugiți, fugiți! Toți cei trei tâlhari o luară repede la fugă, complet îngroziți. Gândindu-se că asta e șansa lor, măgarul, câinele, pisica și cocoșul intrară în casă. Serviră o masă de zile mari. Nu le venea să-și creadă ochilor, că în sfârșit dăduse norocul peste ei și ajunseseră de nicăieri la o căsuță plină de mâncare și cu bani de cheltuială. Acum hai să stingem luminile și să mergem la somn! Mâine dimineață trebuie să ne continuăm călătoria... Spre Bremen Chiar trebuie să plecăm din locul ăsta Avem atât de multă mâncare și bani Nu avem nevoie să facem nimic ani de zile de acum Era doar o părere Și eu cred același lucru Sunt de aceeași părere O să ne mai gândim la asta Acum haideți să dormim un pic am avut o zi lungă! Măgarul se culcă pe un morman de paie, câinele după ușă, pisica pe vatră lângă foc, iar cocoșul sus pe acoperiș. Tâlharii nu se duseseră prea departe. Se întoarseră și văzură că luminile fusese răstinse. Se gândiră că poate fantoma plecase din casă. Gai, du-te să vezi dacă fantoma a plecat sau nu! Tu da, de ce eu? Cred că ar trebui să se ducă altcineva. Cineva mai puternic decât mine. Ce fricos ești! Firește că m-aș fi dus eu să verific. Dar, vezi tu, mi-am scrântit glezna. Acum, du-te, că altfel nu o să mai faci parte din banda asta vreodată. Bine, bine! Mă duc să verific. Telharul se îndreptă șovăitor spre căsuță. De cum ajuns aproape de ea, își scoase titul, și deschise încet ușa Gai confundă ochii strălucitori ai pisicii cu focul A, trebuie să fie focul? Mai bine să aprind lumânarea asta De frică, pisica se năpusie asupra tâlharului și îl zgârie pe față Gai, telharul, nu înțelese ce se petrecuse și se grăbi spre ușă Câinele de după ușă, de spaimă, îl nușcătă din har de picior O, doamne, fantoma e încă aici! Din greșeală, pe când voia să fugă la și lui, se pomeni cu o loviție de copită din partea măgarului, ceea ce-l făcu să creadă că fantoma încă era acolo. Cocoșul strigă și el un cucurigu la sfârșit. Stăpâne, stăpâne, fantoma încă nu a plecat! E acolo fără îndoială, m-a zgâriat cu mâinile, m-a mușcat de picior și m-a lovit tare de tot! A mai și râs straniu după toate astea! Atunci haideți să fugim de locul ăsta. S-ar putea să-i caute și pe ceilalți membri din grup. Fugiți, fugiți, fugiți! Astfel, tâlharii părăsirea acel loc pentru totdeauna, iar cei patru prieteni se hotărâ să rămână pentru o vreme în casa aceea, întrucât aveau destule provizii și bani să le ajungă timp îndelungat și-au cumpărat instrumente muzicale și o căruță să poată călători. Au repetat în fiecare zi, până când măgarul a considerat că sunt foarte bine pregătiți să țină spectacole și e timpul să plece mai departe. Prieteni, ar trebui să mergem la Bremen și să ne demonstrăm talentul chiar azi. Ce părere aveți? Da! da! Da! Da! Își încărcară toate instrumentele muzicale noua căruță și plecară direct la Bremen. Ce priveliște ofereau! Toți patru arătau ca niște mari muzicanți. Se duseră direct la locul de concerte și începură să cânte piesele lor originale preferate. Oamenii de pretutindeni veniră să asculte muzica lor. Publicul aplaudă și încurajează formația cu mare drag. Câștigară concursul și deveniră bogați și faimoși. Toate visele lor deveniseră realitate. Au plecat în turnee prin toată lumea să susțină concerte și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.